Ekonomia berriz bultzatu nahian eta enpresen sorrera motibatzeko, lanhasia deitu enpresa azitegi gaideki zen azkainen duela kasik urte bat. Enpresa tipiak dira horren instalatuak, garapen bidean direnak eta ondoko 3 iru urteetan 3 postu berri sortzeko erronka dutenak. Ze enpresa mota den horren instalaturik esplikatu digu Catherine Mage, lanaziako zuzendariak. Des entreprises qui ont postulé ici, ce sont les entreprises essentiellement du service et on va retrouver de très beaux pro dans le e-commerce qui sont Frédéricain Ancestra pour des produits de luxe marocains e momariajreusi.com, bon jean fam, ki fe dekoración de mariage. Hortaz gain, permanentzia telefonikoa eskaintzen duen enpresa bat, edo etxe ekologikoen eraikuntzarako enpresa bat ere badira. Erran bezala, enpresa horiek baldintza bat bete behar dute, azkainen instalatzerakoan, iru urtez, iru lanpostu sortzea. momariasreusi.com enpresako ardura dunden Alexia Brehii, galde gindiogu joan den hotxailian instalatu zenetik nola doakion enpresa. Alors l'activité a débuté au mois de février et comme nous vendons de la décoration de mariage par internet, le site lui est actif depuis le mois de juillet. Donc on a assez peu de recul par rapport à l'activité mais en tout cas l'activité prend bien, on a pas mal de commandes et on est assez content de nos premiers mois de travail. Enpresa bat lanazian instalatzen delarik, laguntza eskaintzen dio merkatal eta industriak ganbarak, ala nola, laguntza komertziala edo laguntza numerikoa.